асигнацій. Нового 1908 року в імперії здавалося все повернулося на круги своя. Деякі надто вільнодумні газети і журнали було закрито. Деякі померли через фінансові складнощі. Водночас з'явилися якісь нові поети і художники, котрі Голосно заявили про себе на подив Городецького і на велике задоволення Корнелії Жозефіни, яка відразу ж стала палкою-прихильницею нової генерації митців. У Києві відбулася гучна вистава нового живопису «Звено», влаштована Олександрою Екстер і Давидом Бурлюком. І Корнелія захоплено розповідала чоловікові про нові напрями в мистецтві. Городецький лише скептично слухав мало не лекції Корнелії. Вона дуже-дуже змінилася, стала більш незалежною від нього в духовному сенсі. Не думати про це, так, не думати. Ми всі змінюємося в часі. Час впливає на нас. Але і ми можемо дещо зробити супроти часу. Для пана Владислава було важливим те, що помітно пожвавилося цивільне будівництво. Такий рух нагадував справжню будівельну лихоманку на самому початку століття в місті знову почали з'являтися нові цікаві споруди. Одна з них – великий сірий будинок, у фасаді якого вгадувалися ренесансні і романські архітектурні мотиви, швидко росла на Великій Житомирській. Власник майбутнього будинку пан Роговський мав усі підстави бути задоволеним, він вигідно купив ділянку номер 8 для прибуткового будинку. Здавати квартири в найм – вигідна річ. Ну, а пайон Михайло Бобрусов, кваліфікований архітектор, поставився до всіх побажань замовника з розумінням. Кожен київський будівничий відверто чи крадькома спостерігав за роботами колег котрі часто були конкурентами, творчими суперниками або, навпаки, справжніми друзями по цеху. Бобросов конкурентом Городецькому ні в чому не був. Отож, пан Владислав зупинив свій автомобіль на Великий Житомирській, аби оглянути майже готову високу будівлю. Вправність Бобросова – Сумнівів не викликала. Потужний, проте елегантний будинок мав стати окрасою вулиці. Городецький, високо задраючи голову, оглядав дім за номером вісім. Той був таки немаленький. Балкони, напівколони, а на розі, над усією вулицею, що це? З здригнувся. Величезна голова диявола, посміхаючись, дивилася знову посталого будинку у бік Львівської площі уздовж Великої Житомирської. Навіщо ця фігура? Вона, здається, абсолютно недоречна і не пов'язана із задумом фасаду. Поки Владислав Владиславович намагався осягнути побачене, диявол на будівлі зловтішно шкірив зуби, виглядаючись куди, пан Владислав відчув, як мороз пробіг шкірою. Він несподівано гостро збагнув, що усміхнена голова ворога роду людського – не випадковість, не жарт архітектора, можливо, навіть не примха замовника –